בעזרת השם, חיי מוהר"ן, המשך, או תקס" שמעתי מאדוננו, מורנו ורבנו ז"ל, שכל אחד יש לו בחינת מה לפנים ומה לאחור, לפי מדרגתו. תקס"א שמעתי מפיו הקדוש שכל יום יש לו שפע שלו. תקס"ב שמעתי מרבנו ז"ל שזמן נתינת הצדקה של ארץ ישראל הוא באדר. מובא בדברי רבנו שעיקר הנפילה על ידי גדלות כי באמת אין שום נפילה בעולם כלל כי השם יתברך בכל מקום כי מלוא כל הארץ כבודו. אזי כשיש לו גדלות אז אומר הקדוש ברוך הוא אין אני והוא יכולים לדור וכולי נמצא שכל הנפילות הן על ידי גדלות תקס"ג <תפקו סמך> שמעתי מרבנו ז"ל שבימי אברהם אבינו הייתה השכינה נקראת בשם שרה, ובימי יצחק בשם רבקה, ובימי יעקב בשם רחל ולאה, וכן הובא בזוהר הקדוש מעין <תפקו סמך דלת> אמונה היא מידה אחרונה, ואף על פי כן, על ידה די כעולין אל כל המדרגות כולן. כי אמונה היא בבחינת אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, כידוע. כמו שאמר רבנו ז"ל בשיחותיו הקדושים שדיבר עמנו, אחר התורה כי מרחמם ינגם, ואמר אז שאמונה היא מדרגה אחרונה, אבל על ידה זוכין לעלות על הכל ולהגיע לבחינת רצון מופלג וכולי שעולה על הכל. עיין שם בהשיחות שאחר הסיפורי מעשיות שנתפס שם מעט משיחה זאת. תקס"ה. שמעתי מפיו הקדוש שיחה נוראה מנוראות גדולת הבורא ידבך, ואי אפשר לבהר בכתב. אך אחר כך נכנס על ידי זה לדברי התחזקות, לחזק את כל אחד ואחד שנפלו מעבודתם, שאפילו אם נפלו למקום שנפלו, כל אחד לפי נפילתו רחמנא לצלן, אף על פי כן, לחזק את עצמו ואל להתייאש עצמו לעולם. כי גדולתו התברך סגבה מאוד למעלה מהתורה, ששם יכול הכל להתקן, כתשובה למעלה מהתורה. ושאלתי אותו, אבל איך זוכין לזה? והשיב, יכולין לבוא לזה, ובלבד שלא יתייאשו עצמן מן הצעקה ותפילה ובקשה, רק לעסוק בצעקה ותפילה וטחינה וכולי, ולא יתייגע לעולם עד שיבוא לזה, לעלות וכולי. כי עיקר התשובה הוא צעקה וזעקה להשם נדבך וכו'. תקס"ו עיקר שלמות האמת והאמונה הוא לכל חד כפום מד דמשער בלבה, כמו ששמעתי מפיו הקדוש ז"ל. תקס"ז פעם אחת בכלל דבריו הקדושים הייתי שומע שעיקר שם עשייה דקדושה הוא צדקה. תקס"ח עיקר התקווה על ידי בחינת למעלה מהזמן, שמשיגים הצדיקים שהם בחינת משיח. כאשר הבנתי מפיו הקדוש, שאמר סמוך להסתלקותו, שהוא הולך עתה עם המאמר שגילה הפסוק, אני היום ילידתיך, שהוא בחינת למעלה מהזמן וכו'. ואי אפשר לבאר עניין זה בכתב כלל. רק מה שהבנתי אני מדבריו הוא שאמר זאת לעניין זה שהוא עוסק בגאות גדולות כל כך. לקרב נפשות רבות להשם יתברך, ועדיין לא עלתה בידו כרצונו. והמחלוקות והמניות בגשמיות וברוחניות מתגברים ומתפשטים מאוד מאוד בכלליות ובפרטיות על כל אחד ואחד עד אשר קשל כוח הסבל, ורבים נכשלו ונפלו על ידי זה וכולי. ולעניין זה אמר שהוא מחיה עצמו בעניין זה של אני היום ילידיך. היינו שהשם יתברך יעזרנו לדלג על הכל, וסוף כל סוף יתגלה האמת, וכולנו נשוב להשם יתברך באמת. בימים הראשונים יפלו, כי כל הזמן יתבטל, ויוכלל הכל בבחינת למעלה מהזמן, ושם יתקן הכל. תקס"ט שמעתי מרבנו ז"ל, שבזה שמחדשים בתורה, עושים טובה גדולה מאוד מאוד לאביו ולאמו. סיפר לי רבנו ז"ל שדיבר עם אחד שהיה כובל לפניו מאוד על ריבוי מעשיו המכוערים כי זה האיש היה חפץ מאוד להתקרב לאשם מטבח ולצאת ממעשיו הרעים אך בכל פעם התגברו עליו יותר עד שעברו עליו ימים ושנים הרבה ולא זכה לצאת ממה שהיה צריך לצאת אך אף על פי כן התחזק את עצמו ביותר וחתר בכל פעם להתקרב לאשם מטבח והיה כובל מאוד מאוד לפניו ז"ל על עכירת מעשיו רחמנא ליצלן והשיב לו רבנו ז"ל בחוכמתו, בתמימות ובפשיטות אין לי עם מי לדבר, כי כולו רע ותכף נתעורר האיש הנעל וענה ואמר לרבנו ז"ל אלוהים כל זה אני מתגבר לפעמים להמשיך על עצמי לקדושת ישראל <חש> ענה רבנו ז"ל ואמר לו ומעט דמעט תכף אמר לו שאגיל את עצמו ללך עם האמר זמר אל אלוקי ואודי וכולי. כל זה סיפר לי רבנו ז"ל. והבנתי כוונתו הקדושה שדי כי על ידי זה אחיה את האיש, כי כבר נפל בעיני עצמו כל כך עד שלא היה אפשר להחיותו בשום דבר. רק כשאמר לו שהוא כולו רע, אז נתעורר בעצמו והתחיל להרגיש מעט קדושת הנקודות טובות שנמצאים בו עדיין. ואז אמר לו רבנו שילך עם מאמר זמא אלוקי בעודי וכולי כנ"ל. תק"ר <מת> שמעתי מפי רבנו ז"ל שאמר לעניין מה שהיו בני הנעורים כובלים לפניו הצרת נפשם שאינם זוכים להתקדש באמת ולעבוד את השם כראוי. הוא <מת> פעם אחת ענה ואמר שיש עצות שהיו מועילים בוודאי אבל גם העצות בעצמן קשה לקיים אף קע"א. <שמע> שמעתי מאדוננו מורנו ורבנו שיש <שמע> תקלה שנלכדו בה כמה גדולי הדור ועל כן לפעמים מתפללים כראוי כדרך הגדולים וגם עושים טוב הרבה ואף על פי כן לפעמים להפך חס ושלום וזה על ידי אומה ידועה שלכדה וכבשה את המדינה וכולי אך עכשיו נחמת שישראל הרבה יושבים אצלם על ידי זה אינו רע כל כך כמקודם, השם ישמרנו. תקע"ב שמעתי מפיו הקדוש ז"ל שאמר שזה צערע גדול אצל כמה בני אדם, ובפרט הגדולים במעלה, שבשביל דבר אחד שנדמה להם שהוא מצווה, הם מפקירים הכל ובאים על ידי זה לקלקולים רבים, ובפרט כשבאים על ידי זה לידי מחלוקת וכולי. תקע"ג אמר מעתיק, שמעתי שבשעה שאמר רבנו זל מאמר נחשפתי מאוד להמשיך את העולם אל העשייה וכולי הפליג אז בשבח עסק התורה כמבואר בהשיחות שאחר סיפורי מעשיות סימן י"ט שאל לו הרב רבי נתן ואם אחד הוא בעל עבירה ממש רחמנא ליצלן השיב לו רבנו וכי אתה יודע גודל מעלת התורה הקדושה הלא עסק התורה הוא גדול במעלה משמירת הברית, כי ברית ביסוד והוריתא בתפארת. תקע"ד לעניין מה שמבואר מקום אחר מהסודות שבספר הנשרף, שמעתי ששם היה מבואר סוד גודל קדושת ומעלת מצוות הכנסת אורחים, ועניין מעלת מצוות הצעת המיתה בשביל האורח. תקע"ד ראיתי מאמר אחד בשם רבנו ז"ל מלשון החברים, והמאמר הזה נאמר פרשת עקב תקס"ו, ביסוד העניין כי כאשר האדם צריך לעצה, אזי ישאל עצה מהצדיקים או מתלמידיהם, או על כל פנים מבני הצדיקים וכולי אין שם, ועל ידי זה נמתקים כל הדינים וזוכה להינצל מסורים שלא יבוא עליו כלל. ואפילו אם חס ושלום יבואו עליו הייסורים, זוכה על ידי זה לקבל אותם באהבה ובשמחה, וזוכה לראות התגלות אלוקות, איך שהשם יתברך מצמצם את עצמו כביכול ומתלבש עצמו בהם, ועל ידי זה מגיע על ידי הייסורים לרב טוב ולחסד גדול. גם על ידי שמחה נ"ל זוכה לשמירת הברית, שהשם יתברך בעצמו כביכול לשמור את בריתו וכולי. תקע"ו <taps? taps> יכול להיות שימות אחד בן שמונים שנה ואף על פי מת בקיצור ימים לגמרי. כלומר, מאחר שלא היטיב מעשיו, בוודאי כל שנותיו הבל. אין צריכין רק לחיות אפילו מעט, רק שיהיה יפה ונאה. תקנ"ז שמעתי שאמר לאחד שיעדר שיהיה לו כוס נאה ויקרה לקידוש. וזה מסוגל להשירות. ואמר לו אז, כי כוס גימטרי האלוקים, באלוקים הוא בחינת יראה, וירא היא בחינת אישה. ואמרו אבותינו זיכרונם לברכה, הוקירו לנשייכו, כי יחיד תתעתו. תקע"ח עוד שמעתי שאמר בנו ז"ל, פסול לך, הפסולת יהיה שלך. היינו, שבכל מקום שתראה איזה פסולת, יהיה הפסולת שלך, שתתלה הפסולת בך. משם נתעשר משה, היינו על ידי זה זכה לחכמה. אולי רצונו לומר על דרך שאמרו אבותינו זכרונם לברכה עד דעת קנית מה חסרת. כי החכמה מאין תימצא? ומחמת שהיה לו מידת הענבה כל כך שכל הפסולת היה רק שלא, על ידי זה זכה לחכמה. תק"ט שמעתי איך שסיפר רבנו לאחד מאנשיו החשובים. שבעת היותו בלבו, אז היה שם גם כן הרב הכדור של צבי הרי פעם אחת נסעו שניהם יחד לתוך איזה יער, ודיברו אז מכל הצדיקים ומהי עבודתם. ונסע רבנו ז"ל עיניו למעלה וסיים, אבל מהו העניין שלי? זה אינו יודע שום אדם. אחר כך אמר לאיש הנ"ל, אספר לך מהו החולת שלי? זכות אבות לא יספיק על רפואת החולת. רק בדבר אחד בטחתי קצת, על שכמה אנשים החזרתי לאותם למוטב. השיב לו האיש הנ"ל, אמת הדבר, כי ידעתי שהרב רבי נתן בוודאי יהיה צדיק. השיב לו, מה שאתה יכול לומר, אני אומר לך שהוא כבר גם עכשיו צדיק. תק"פ אמר מעתיק, עוד שמעתי מאחד שסיפר לו האיש שהיה משמש אז את הרב רבי צבי אריה הנ"ל, שכשחזר רבי צבי אריה לביתו מהנסיעה לאייר הנ"ל, אמר אז, אני ראיתיו, היינו את רבנו ז"ל, לפני כמה שנים בהיותו בביתי, וגם אז לא היה לי בו שום השגה כלל, רק עכשיו איני יודע כלל, וכפי הנראה צריכים כולנו להתבייש מפניו. תקפ"א. שמעתי איך שרבנו ז"ל כתב פעם אחת מכתב לבתו שרה, זיכרונה לברכה, באהבה וחיבה גדולה, ואיך שהוא משתוקק מאוד שתהיה על שולחנו, בכדי שיוכל להשתעשע עמה בכל יום ולקבל מדיבוריה חוכמה ויראה. הלא את דומה שם כהדס במדבר, שאין מי שיקבל ממנו רכו הטוב וכולי. תקפ"ב ושמעתי מאיש אחד מאנשי שלומנו שעמד אז עם עוד כמה אנשים מאנשי שלומנו בשעה שקיבלה את המכתב הנ"ל וקראה אותו ובכתה לפניהם בדמעות שליש ואמרה וסתם אני עכשיו במדרגה פחותה ושפלה מאוד כשאבי משבח אותי בעיני כל כך כי שמעתי מאבי שאמר להרב רבי נתן שלפעמים הוא משבח את אחד בעיניו ובפניו מחמת שרואה שנפל ממדרגתו, ועל כן צריך לחזק אותו. תק"ג עוד שמעתי שאמר בנו ז"ל, הבנים שלי, רצונו לומר בנותיו, יש להם רוח הקודש שהוא קרוב לנבואה. ומבתי שרה אין אני מדבר כלל. הכלל, אם באנו לדבר ולכתוב מקדושת זרוע הקדושים, תקצר המון יריות לספר אפילו מקצת שבחם ומידותיהם הטובות וצדקתם וחסידותם ותמינותם וענוונותם הגדולה ורוח נמוכה ושפלה שהיו להם וכייצא בשאר כל המידות טובות וישרות ומכל שכן מפנימיות קדושתם אשר אין לנו שום השגה בזה כלל ואלמלא היו זוכין העולם שנשאר ברבנו זלבן הממלא מקומו כבר היה העולם מתקן על מילואו ותיקונו ושלמותו על צד היותר טוב. שמעתי פעם אחת מהרב רבי נתן ז"ל שיחה נוראה בעניין זה, אשר תשמר שערות ראש אדם בשומרו זאת, ואי אפשר לבאר זה בכתב אפילו ברמז. תקפ"ד שמעתי בשם רבנו ז"ל שאמר, שעל כל דברי האל"ף-בי"ת שלו, יש מאי תזי. כלומר, מאיזה מקום נלמד הדבר, מאיזה פסוק או מאמר רבותינו זכרונם לברכה וכיוצא? ומאי תמה? רק על דבר אחד מאלף בית החדש אמר, מאיך התאתי יודע אני, ומאי תמה אין יודע עדיין. אמר מעתיק בזה מובן מה שהפליג כל כך בשבח האלף בית השני החדש, כמבואה בהקדמה. הייתה כוונתו העיקר על עמי תמא, היינו פנימיות ההשגה שהיה לו ז"ל בכל עניין ועניין המבואר שם. אבל מאי חטאתי יכול למצוא גם, גם על כמה דברים המבוארים באלף פתח חדש, איך מרומזים בדברי אבותינו ז"ל. וכבר מצאו אנשי שלומנו הרבה מהם, ואיזה מאמרים מהם מבואר בדברי אבותינו ז"ל, הדיע. תקפ"ה שמעתי שפעם אחת סיפרו לפניו נסיעת הרב הקדוש מברדיצ'וב ז"ל ליאס. ואיך שאסף שם ממון רבה. אמר רבנו ז"ל, ניגון טוב מזה, בפרט ניגון של ארץ ישראל, בוודאי טוב מזה. אם היו לוקחים בעל תאוות ממון, שעליו דרשו רבותינו זכרונם לברכה ובכל מאודיך, יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו. אף על פי כן, אם היו מראים לפניו ניגון של ארץ ישראל, היה נתבטל אצלו כל תאוותו אל הממון. אמר מעתיק עיין בליקוט את עניין הסימן מ, מי שיודע מארץ ישראל וכו'. בסוף המאמר, מובן שם ששפע של ארץ ישראל היא בחינת שפע כפולה, שעל ידי זה ניתקן תאוות נמון. וכן מבואר בליקוטי הלכות, הלכות ברכת המזון, הלכה ד', אות טז עיין שם. ועיין בליקוט את עניין הסימן סג על עניין קחו מזמרת הארץ. רצונו לומר ניגון של ארץ ישראל וכולי, אין שם. ויש לומר שזהו שסיים אחר כך בכסף משנה קחו בי אתכם, מבחינת שפע כפולה הנ"ל. תקפ"ו אמר לאחד סמוך לחתונתו, כיצד מרקדין לפני הכלה, ורמז לו כיצד מרקדין ומדלגין על מה שהיה לפני הכלה, היינו לפני החתונה. תקפ"ז שמעתי איך שאחד מבני הנעורים הקטנים היה שוכב בחדרו של רבנו ז"ל. פעם אחת ניגש רבנו ז"ל והתחיל לבכות לפניו באשר שרוצה להיות איש כשר. רבנו ז"ל כבר היה שוכב על מיטתו. ועמד רבנו וישב על מיטתו והתחיל לדבר עמו. והורה לו הדרך בזה. וגם ציווה עליו איזה לימודים שילמד. וגם ציווה עליו שיהיה ממרי דחוש בנה. היינו שבכל לילה, קודם שישכב על מיטתו, יחשוב איך עבר עליו היום. אם למד להתפלל כראוי ביום זה, יודה להשם יתברך ויאמר לו שבח והודעה לשמך הגדול והקדוש, על שזיכיתני ללמוד ולהתפלל ביום העבר כרצונך קצת. ומתכנן אני לפניך, השם אלוקי, שתעזרני ביום הבא למחר להוסיף בעבודתך, בתורה ותפילה מרובה ביותר ובכוונה שלמה ביותר. ואם חס ושלום לא למד להתפלל כראוי ביום העבר, יתוודה ויתחנן לפניו יתבח, ויאמר, ריבונו של עולם, ידעתי כי פשעתי ביום הזה ולא עבדתיך כראוי, לא בתורה ולא בתפילה וכו'. ועתה מבקש ומתחנן אני לפניך, שתמחל ותסלח לי על העבר שלא עבדתיך כראוי, ותעזרני למחר ביום הבא. לעבוד עבודתך בתורה ותפילה, בכוונה ובשלמות, הראוי כרצונך. אמר מעתיק, עמוד ויתבונן על צדקתו ותמימותו, אך שיוריד את עצמו לבני אדם נמוכים ושפלים, ללמד גם אותם דעת ויראת השם בתמימות ופשיטות כזה. וזה דבר נפלא גם בין הצדיקי אמת, כידוע. תקפ"ח אחד מאנשי שלומנו היה כובל ומתנצל לפניו ז"ל, באשר שיש לו צער גדול מזה שאין לו מקום מיוחד לעבודת השם, כי ביתו קטן וצר מאוד, ובכל פעם יושבים שם עקום, כמו שרגילים בבית המזיגה, והעדה זה דעתו מבולבלת מאוד. השיב לו רבנו ז"ל, מסתמה, אם היה השם יתברך יודע, שכל בחירתך ועבודתך תלוי בזה שיהיה לך מקום מיוחד. מסתמה היה נותן לך מקום מיוחד ועכשיו בוודאי מסתמה אתה יכול להיות איש כשר גם בבית זה ועוד דיבר עמו כדברים האלה פעם אחת דיבר אחד מאנשי שלומנו עם רבנו ז"ל מעניין שיש לפעמים שמרגישים בעצמם שיעצי הדיבור מן העורף ולא מן הלב וכן זה מבואר בדבריו ז"ל השיב לו רבנו ז"ל אתה יודע מהו לב ומהו עורף? תקצ"צ פעם אחת היה קובע איש אחד לפניו ז"ל, איך שקשה לו מאוד להתפלל, כי המחשבות זרות מבלבלין אותו מאוד. השיב לו רבנו ז"ל, מקבלין זאת לכפרת עוונות, וחייך קצת. וקצת היה נראה כוונתו בזה, כי הלא באמת, אלו המחשבות הן בעצמן עוונות, ועל כן חייך קצת. אך אף על פי כן, בוודאי כל דבריו אמת וצדק. כי על כל פנים, בזה שאין מערער אחריו יתברך חס ושלום, ויודע שבוודאי השם יתברך רוצה לקרבו ולקבל תפילתו. רק שעוונותיו גרמו לו כל אלו המחשבות הבאים לבלבלו, ויש לו צער מזה, הוא בורח מהם בכל כוחו, יכול להיות בוודאי שזה בעצמו נחשב לו לכפרת עוונות, עד שאם היה זוכה להתנהג בזה בתמימות ובאמת כראוי, כי אי אפשר לבייר זאת בכתב, כבר היו עוונותיו נמחלים על ידי זה בעצמו. ואז ממילא היו מסתלקים ממנו כל המחשבות זרות. וכי אין שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, הרווה עבירה ומתבייש בה מוחלין לו וכו'. ואין בליקוט את עניין הסימן נבב ובהשיחות, שמה שנלחמים במחשבות זרות בשעת התפילה להכניע אותם, או על כל פנים לברוח מהם, ובחינת כי עליך הורגנו כל היום. מבחינת נסירת נפש, מבחינת קורבנות וכו', וכבר מבואר הרבה בדבריו ז"ל מעניינים אלו. איש אחד מאנשי שלומנו היה בפטרבורג, והיה כותב לו ז"ל משם מכתבים הרבה, באשר שיש לו צער גדול מזה שנזרק לשם. כי כמה פעמים שמעו ממנו ז"ל ששם במקום זה הנ"ל, קשה מאוד להתחזק באותו נדבך, כי הוא מקום מסוכן מאוד. פעם אחת סיפר רבי לוזל מזה, גמר, דבר זה בעצמו שהוא מתיירא וחרד כל כך, שמא מחמת זוהמת המקום לא יוכל לעמוד במדרגתו, דבר זה בעצמו מעמיד ומחזק אותו לעמוד על עומדו בלי ליפול למדרגתו. תקצ"א אחד שאל אותו אם להיות מלמד, השיב לו לא, כי הוא ז"ל אמר ששלושה דברים אינם חשובים בעיניו, שוחט ומלמד וחסיד בעיר קטנה, מחמת שבנקה לו להיכשל בגאות חס ושלום. טוב לך יותר להיות סוחר ובעל משא ומתן, רק בשעה שתלך בשוק תמאס ותבזה את העולם הזה בפיך. תקופצד"ב אחד מבני הנעורים דיבר עם מוזל ואמר, אני רוצה להיות איש קשר וישיב לו רבנו ז"ל, אתה רוצה אבל לרצות? והמשכיל יבין כי דיבורים אלו המועטים מחזיקים הרבה מאוד, כידוע ומובן המעיין בשיחותיו הקדושים והנפלאים מאוד. יהי רצון שנזכה לקיימם, אמן. תקצ"ג הלך אנא ואנא בבית המיוחד שהיה לו פה בברסלב. הסיפר ימי מניין דרכי עבודת ה' שיש לפעמים על פי רוב איסורים גדולים לעבודתו, ואחר כך מניחים לו לפעמים מעט, ויש לו איזה נייכה, כידוע למי שנכנס קצת בעבודת השם. ענה ואמר, אין רשאים לוותר להשם יתברך. כלומר, שבתחילה היו לו איסורים ובלבולים, ואחר כך כשיש לו נייכה קצת, לומר שכבר מילא השם יתברך שאלתו, ואין צריכים להפצירו עוד. כי באמת עדיין הוא נתן השם יתברך הישועה בשלמות ועדיין צריכים להסתכל לישועה ולהתחתה לפניו הרבה כבן המתחתה לפני אביו ולהרבות בגעגועים והפצעות וכולי שיעזור לו השם יתברך עוד ועוד וכולי אחר כך אמר אבל לכם אין צריכים לומר זאת כי אתם צריכים להיות בשמחה תמיד כלומר שאם נחוש בכל עת אפילו כשהשם יתברך מרוויח לנו קצת. לחשוב תמיד על חסרון הישועה מוכרחת לנו עוד. אם כן תתגבר חס ושלום המראה שחורה ועצרות ביותר. אשר זאת המידה של עצרות מזקת לנו לעבודתו יתברך יותר מהכל. וצריך כל אחד להתחזק להיות בשמחה תמיד איכשהו. על כן, אפילו בעת הצער והרחוק מעבודתו צריכים להתחזק להיות אך שמח תמיד. ולשמח את עצמו בכל מה דאפשר, במה שמוצא בעצמו איזו נקודה טובה עדיין, ובמה שזכה שלא עשה ניגוי וכיוצא בזה, ולהפוך כל היגון והנחה והצער וייסורים לשמחה. לומר, אף על פי שאני כמו שאני, אף על פי כן זכיתי להיות מזרע ישראל, ולקיים כמה מצוות בכל יום, ציצית ותפילין וקריאת שמע וצדקה וכיוצא בזה. ואף על פי שעשיית המצוות הן כמו שהן, אף על פי כן על כל פנים יש בהן נקודות טובות מאוד שנעשה מהן שעשועים גדולים למעלה, ואפילו על ידי המצוות שנעשין על ידי פושעי ישראל, כי כל זמן ששם ישראל נקרא עליו מתפאר בו השם יתברך הרבה, בבחינת ישראל אשר בך התפאר. וכמובן בדברנו בעניין זה תילי תילים של הלכות כמה וכמה דרכי עצות נפלאות, איך לשמח את עצמו תמיד, יהיה איך שיהיה, אשרי שיוחס בהם. ועל פי רוב צריכים לשמח את עצמו במילדה שטותא, לעשות ענייני צחוק ומילדה בדיחותא, כדי לשמח את עצמו במה די אפשר. ועל פי רוב אי אפשר לשמח את עצמו קיים על ידי זה, כי המראה שחורה והעצבות מתגבר על האדם יותר מי הכל, וקשה לשברה יותר מכל המידות. ומזקת לאדם מאוד יותר מהכל. בכל עיקר התרחקות כל אדם מהשם יתברך היא רק מחמת עצבות ומרש חורה. על כן צריכים לראות לשמח את עצמו בכל הכוחות בכל מה דאפשר. אפילו בעת שצר לאדם ודחוק לו מאוד בגשמיות וברוכניות, הן בפרנסת הנפש, הן בפרנסת הגוף, אף על פי צריך לראות לבטוח בהשם תמיד, שסוף כל סוף לא יעזוב אותו השם לנצח חלילה, ולשמח את עצמו בכל מה דאפשר. וכל שכן כשהשם מתבהח מרחיב לו בעת צרתו ודוחקו קצת, ויש לו איזה נייכה בעלמא, בוודאי צריך להיות בשמחה תמיד ולהגדיל לשמחה ביותר. ואבן דברים אלו, כדברי רבנו זל הם עמוקים מאוד. בעיקר העמקות הוא להבין הדברים לקיימם כפשוטן בפשיטות גמור. ואף על פי שאחר כך היה נראה כאילו סוטה רבנו ז"ל בעצמו הדברים שאמר לפניי, שאין צריכין לוותר להשם מטבח, מחמת שאנו צריכין להיות בשמחה תמיד, אף על פי כן הדברים נצרכים מאוד לפניי ולפני בני אדם כגילנו. כי הבנתי כוונתו קצת, שרוצה שלא ניפול חס ושלום לעצבות על ידי זה. מחמת שנחשוב תמיד, אפילו בעת ההרחבה, על חסרון הישועה החסרה עדיין. כי באמת צריכים להיות בשמחה תמיד, אפילו בעוצם הדחקות בעבודת השם ובגודל הריחוק. וגם אם יש לו עוד לזה שאר איסורים בפרנסה המונים וכולי, אף על פי כן צריך לשמח את עצמו במה שיוכל כנ"ל. מכל שכן, כשמניח לו השם מטבח בהחמיו ומרחיב לו קצת, אבל אף על פי כן אל יעלה על דעתו שכבר הגיע למה שצריך וכבר אין חסר לו כלום בעבודתו יתברך, כאילו השם יתברך נתן לו כבר כל בקשתו. כי באמת עדיין נשאר אצל השם יתברך רוב ישועות, ואין צריכין לוותר לא לו יתברך כנ"ל. רק אף על פי כן יהיה בשמחה תמיד, כי איכשהו צריכין להיות בשמחה תמיד, והולך בטון מוכן להבין דברים אלו בפשיטות. תקפצ"ד לזיכרון מה שאמר לי לבדי, כבר בעת שבאתי אליו מני אני וחברי רבי נפתלי קודם שבועות. ואז נדמה לי שהוא מקפיד קצת על שאני שוקד על דלדותיו יותר מדי, כי נסעתי אז כמה פעמים רצופין אליו. ותכף כשנכנסתי אליו וממצאתי בבית הגדול שלו, שהיה סמוך לבית המדרש, ונתן לי שלום. ואמר לי, שלום עליכם, סע לשלום, וחייך קצת. אחר כך נשאר יושב במקום שישב שם, סמוך לידלת שהייתה לחוץ נגד הבית מדרש הישן. ואז דיבר עמי וניחם אותי מאוד, ואמר לי, איך אתה יודע מה השם יתברך רוצה לעשות ממך? היום אתה כך ולאחר כך תהיה וכולי. ענה ואמר, יהיה נעשה עמך וכולי וכולי. ורמז לי שאהיה בסכנות גדולות מאוד מאוד כמה וכמה וכמה פעמים בלי שיעור וכמעט כמעט וכולי ואני אפתח לך שבילי השכל ותלך ותטייל דרך כל התורות שלי כדרך ההולך ומטייל בהיכלות ובניינים נפלאים ונוראים ואז ביאר לי העניין קצת ואמר לי כי כל התורות שלו הם כמו מי שנכנס לפלטין שיש בו היכלות וחדרים ואכסדראות ופשפשים נעים ונפלאים ונוראים נעים מאוד ועליות על גבי עליות שונות בדרכי חידושים נוראים ותכף כשנכנסים בחדר אחד ומתחילים להסתכל בו ולהתפלא על נפלאות החידושין אשר בו ותוך כך רואים שנפתח לו פתח נפלא לחדר אחר וכן מחדר זה לחדר עוד וכן מחדר לחדר ומחדר לעלייה וכולי מכולם פתוחים מזה לזה פתחים וחלונות ומקושרים ומשולבים זה בזה בסדר נפלא ובחוכמה המורכה ובתכלית היופי והנוי וכו'. בכל זה אי אפשר לבאר בכתב כי אם למי שנכנס קצת בהבנת עומק דברי הבנו ז"ל, אשריה זוכה לטעום נוע מתיקות עמקות תורתו אשר אין דוגמתה. אבל אף על פי כן עדיין לא יהיה שלך רק כמו שמטייל בשל אחרים. אבל אני רוצה שיהיה שלך לגמרי, וגם זה יהיה. אתה סבור שזהו בגלל מעשיך הטובים, רק בגלל שאני רוצה כך. ואז סיפר לי מצדיק אחד גדול, שכמה פעמים היה חושב בדעתו, ואפילו אם יהיה נעשה ממני חס ושלום אפר, תחת כפות רגלי הצדיקים וכו', כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה על נשמות הרשעים, יהיה מה שיהיה, על כל פנים, אין ואפס לא יהיה ממני. וסיפר זאת לעניין התחזקות, שגם הצדיק הגדול מאוד נפל בדעתו כמה פעמים כל כך, עד שנדמה שאבדה תקוותו חס ושלום, עד שהוכרח להחיות את עצמו ולחזק את עצמו בזה, שעל כל פנים לא יהיה ממנו אין ואפס. אמר בזה הלשון, כי בוודאי מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שיהיו נעשין אפר וכו', בוודאי יהיה בזה האפר איזה בחינת חיות, וגם זה טוב, כי אפס לא יהיה עוד ממני. ונראה מדבריו שכמה וכמה פעמים אחיה עצמו בזה, ונתרצה גם לזה. שאפילו אם חסד השלום יהיה כך, הוא מרוצה לעסוק בעבודת השם במה שיוכל לחטוף כל ימי חייו. והשם הטוב יעשה עמו מה שיעשה כרצונו הטוב. שמרתי בשמו בעת שבא מהנשיאה הגדולה שנסע לנרוויץ' וכו' עד שבא לזסלב ושם נפטרה אשתו ואחר כך נשתדח מברד עם אשתו השנייה ואז כשבא לביתו פה ברסלב דיבר הרבה משידוכים ואמר שאין מי שיודע מעניין זה של שידוכים כבר נרשם מעט מזה במקום אחר ואמר שכשהיה בקהילת קודש אדוויל בשביל להשתדך עם אשתו השנייה מקהילת קודש ברד, אז באו כמה עגלות עם נשים שבאו בשביל להשתדך עמו. ואמר שכולן היו זיווגים שלו. ואמר שכל איש יש לו כמה וכמה זיווגים. רק שיש בזה כמה בחינות שונות ועניינים נפלאים. כי מכל הדיבורים שמדברים בענייני השידוכים, אף על פי שאינם נגמרים, זה בעצמו בחינת זיווג ושידוך. ולפעמים יושבים בני אדם בבתיהם, ואומרים שראוי שזה יישא את זאת, ועל ידי זה נגמר בחינת הזיווג של זה האיש עם אותה האישה. ולפעמים באים שדכנים ומדברים על שידוך אבל אינו נגמר, וגם זה בחינת זיווג ושידוך. ובוודאי הוא בחינת זיווג יותר מהראשון. ולפעמים נוסעים לעשות השידוך, ובעת הגמר נפרדים מאיזה סיבה. ולפעמים נגמר השידוך ואחר כך מפסיקים הקשר של תנאים. ולפעמים באים לידי נישואין, ואחר כך בסמוך נעשה גט ביניהם. ולפעמים אינו נעשה הגט עד אחר איזה זמן. וכיוצא בזה כמה בחינות שיש בענייני השידוכים והזיווגים, שאינם נגמרים אחר כך. אבל כולם הם בחינת זיווגים שלו. כי כל אחד יש לו כמה זיווגים, רק שאצל זה נגמר איזה זיווג שלו על ידי איזה דיבור בעלמא, שמדברים מזה השידוך. ולפעמים על ידי איזה דיבור יותר. או על ידי איזו התקשרות או נשיאה או עובדה בשביל השידוך לפי שעה וכולי כנ"ל. וזה הדבר הוא עניין נפלא ונורא שלא נשמע כזאת, שהדיבור בעל מה שמדברים מהשידוך זה בעצמו הוא בחינת שידוך. וכן מבואר באלף בית שלו החדש, שהדיבור בעצמו מהשידוך עושה רושם בו ובה. ראיין שם באות חיתון בסימן זין. והדבר נראה לעיניים כי ידע בזה סודות נוראים שלא נתגלו בעולם כדרכו בכל השגותיו הנוראות. ובאמת סיפרו שהתפאר אז שיודע מעניין השידוכים מה שאין יודעין בזה כל גדולי הדור מאומה מזה. תקצ"ו אמר איש בר לא ידע וכסי לא יבין את זאת שאינם יודעים ומבינים הכסילים והבוערים עניין זה מה זה עשה השם בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי עוון להשמדם עדי עד? למה לא להפריחם ולהשמידם עדי עד? אבל באמת, ישרים דרכי השם ולא עבלת בו, רק שאי אפשר להבין זאת בשום שכל אנושי. תף קבוצה שמעתי בשמו שאמר שמשיח יבוא פתאום, יהיה נעשה קול רעש גדול שבא משיח וכל אחד ישליך המשא ומתן שהוא עוסק בו, השולחני ישליך השולחן שלו, בזה ישליך השעווה וכו', כמו שכתוב, והשליכו איש אלילי כספו ואלילי זבו, ולא כמו שסוברים קצת שכשיבוא משיח יהיה עולם אחר משל עכשיו, רק הוא כנ"ל, וכל אחד יתבייש משטות מעשיו, כל אחד לפי מעשיו, וצריכין חקירה ושאלה עדיין, מי שמע שיחה זאת מפיו הקדוש. כ״צד. פעם אחת עמדנו לפניו, והגיע זמן סעודת הלילה, והיה רוצה לאכול עמנו יחד, ואני לא התפללתי ערבית עדיין, והתחלתי להישמט ממנו ומן העולם שעמדו לפניו כדי ללכת ולהתפלל ערבית. והוא זל ראה זאת ושאל מה זאת, והשיבו לו כי לא יתפלל ערבית עדיין. ענה ואמר איך אנו יכולים להמתין עליו עד שיתפלל? כי מי יודע מה יהיה נעשה ממנו על ידי התפילה? כי תפילה להתפלל במסירת נפש. ואם כן, מי יודע מה יהיה נעשה ממנו? בהבן הדברים, כי כך צריכין באמת להתפלל במסירת נפש כזה ובביטול כזה, עד שיוכל להיות שיהיה נעשה ממנו עניין אחר לגמרי על ידי התפילה. פעם אחת אמר לי בזה הלשון זה אינך יודע שכשהרב מברדיצ'וב אמר הבורא ניתז אש מעיניו ודחה כתבות הבורא ואמרם בהמה ויראה והיו הדיבורים מרטטים כשיצא מפיו הקדוש ת"ר שמעתי בשמו שאחד סיפר לו שחלם לו לא אש ענה ואמר רבנו זלילה ומה פתרת לך? השיב לו האיש שפתר לעצמו שיהיה לו היום יריד טוב, שירוויח ממון. השיב לו רבנו כן דיברת, שאש מרמז על ממון, כי כסף במילואו גימטריה אש כזה, כספ עולה מכוון אש. תר"א סיפר עם אחד מצדיק מפורסם ושיבח אותו לפני רבנו ז"ל שמשבר כל התאוות, שמכילה ושתייה. שאל אותו רבנו ז"ל, אבל זאת התאווה, איך הוא אוחז? השיב לו, מי יודע זאת? ענה רבנו ז"ל ואמר, אבל באמת העיקר הוא רק התאווה הזאת, כי שאר כל התאוות בקל יכולים לשוברם, בעיקר מעלת הצדיק הקפיא קדושתו בתאווה הזאת, כשזוכה לשוברה לגמרי. תר"ב שמעתי בשמו <coughs> על מאמר רבותינו זיכרונם לברכה שאמר רבי יוחנן בן זכאי ולא עוד אלא שיש שני דרכים לפניי אחד לגן עדן ואחד לגהנום ואיני יודע באיזה דרך מוליכין אותי שאמר הכי שייך שרבן יוחנן בן זכאי יהיה מסופק בזה אם יוליכו אותו לגהנום? אך הצדיק הגדול מוליכין אותו אחר מותו דרך הגהנום כדי להעלות משם נשמות כידוע נמצא שהצדיק הגדול הוא עבד את השם גם אחר מותו כי הוא עוסק גם אחר מותו להעלות נשמות הנפולות מהמקומות שנפלו לשם ולהחזירם להשם יתברך. וזהו, ויהי אחרי מות משה עבד השם שגם אחרי מות משה היה עבד השם כי משה עבד השם גם עתה אחרי מותו כי הוא עוסק להעלות הנשמות הנפולות להשם יתברך בהן בליקוטי מוהר"ן חלק א', סימן רט"ו, שם מבואר גם כן שמשה גם עתה לאחר מותו הוא עוסק להעלות ולתקן נפשות, להחזירן בתשובה ולעשות גרים. וזה שהיה רבן יוחנן בן זכאי מתיירב ומסתפק אם יוליכו אותו בגני עדן או בגיהנום, כי היה חושש שיוליכו אותו דרך הגיהנום בשביל להעלות נשמות כנ"ל. אמר המעתיק עיין בעריף לעין יעקב מפרש גם כן באופן זה. כל זה שמעתי בשמו. אך בעניין רבן יוחנן בן זכאי נסתפקו השומעים בפירושו על פי ההקדמה הנ"ל. עם הכוונה שרבן יוחנן בן זכאי היה בוכה פן יוליכו אותו דרך הגן עדן, מחמת שאינו גדול במעלה כל כך שיוכל ללך לגיהנום להעלות משם נשמות, נמצא שהפירוש הוא בהפך מפירוש הפשוט. או שהפירוש כפשוטו, שהיה מתיירא שלא יליכו אותו לגיהנום, היינו בשביל להעלות נשמות כנ"ל. ואף על פי כן היה מתיירא מאוד ובוכה על זה. כי אף על פי שהיה צדיק גדול, אף על פי כן היא עבודה גדולה להצדיק ויגיעה גדולה ופחד גדול, כשצריך ללכת לגיהנום בשביל להעלות נשמות, וכמובן קצת בספרים. תר"ג סיפורי בשמו שאמר על עניין עסק הקיבוץ שלו משל, שיש עוף אחד שמטיל בצים הרבה מאוד ריבוי מופלג, עד שאי אפשר לו לשב עליהם, על כולם להוליד מהם עופות. ונתן לו השם מתברך בטבעו שהולך ומשליך בעורמה איזה בצים בקן עוף אחר, וכן משליך עוד איזה בצים באיזה כן אחר, וכן משליך בצים שלו בקנים של עופות אחרים. ואלו העופות האחרים אינם יודעים שהביצים אינם שלהם. והם יושבים עליהם עד שמולידים מהם עופות. וגם זה העוף הנעל לוקח לעצמו כמה ביצים שלו ויושב עליהם, מוליד לעצמו עופות. ואחר כך פורח העוף עם הילדים שלו ומתחיל לצפצף. ואזי שומעים כל העופות שנעשו אצל אחרים מביצים שלו, והם מכירים הכל ונמשכים מיד לאחר העוף הנעל שבאמת יצאו ממנו וחוזרים אליו. והנמשל מובן מעט למי שיודע איזה רמז מעניין גדולת עסק הנהגתו של רבנו זל עם העולם. תר"ד אמר שאצלו איש ואישה שווים, היינו שאין מגיע לו שום צד מחשבה כשרואה אישה, רק הכל שווה אצלו בעיניו כאילו רואה איש. ואמר שאין לו מתיירא לא מאישה ולא ממלאך. ובזה יש הרבה לדבר, כי מי שיש לו עדיין איזה צד פחד כלשהו מהורה אישה, אפילו אם הוא צדיק גדול באמת, רק שאין לו נקי בתכלית הזיכוך, ועדיין יש לו איזה פחד כלשהו מזה, הוא צריך לפחוד ממלאך. אבל הוא זה להתפאר שאין לו שום פחד מזה, על כן אין לו פחד ממלאך. וזה מרומד בדברי רבותינו זיכרונם לברכה, אנא ביסרא ואנת אש ואנא עדיף נא שאמר רב אמרם אל המלאך ומובא בדבריו ז"ל בהתורה תקעו ממשלה בליקוטי מוהר"ן תניאנה סימן א' עיין שם היטב. תר"ה שמעתי בשמו ז"ל שאמר אפילו אם אינו איש כשר אף על פי כן טוב לו מאוד מה שמתקרב עצמו ל"הצדיק" ועל זה הזהירת נא ואל תהי רשע בעיני עצמך שאפילו אם הוא רשע חס ושלום לא יהיה רשע בפני עצמו רק הוא גם כן השתדל להתקרב לצדיק כדי שיהיה לו איזה אחרית ותקווה על כל פנים. תר"ו לרשום המעשה של מתה ולא מתה שהיה מרקד וחטא מנגן והרגיש אז את רבי שמעון בר יוחאי בבחינת מתה לא שמע כלל את חטא מנגן אחר כך כשחזה בבחינת ולא מתה אז שמע קצת. תר"ז שייך למאמר שמי שנכתב בקדושה, ניקוטט עניין הסימן ע"ב. זה המאמר הנאמר על פי שאלה ששאל המגיד מטירוויץ את רבנו ז"ל. באשר שהאבות ושאר הצדיקים הקודמונים בוודאי חיברו ספרים רבה. והיכן הם אלו הספרים? והשיב לו עניין הנאמר במאמר הנ"ל ששם מבואר היטב אין שם. אחר כך בא המגיד ז"ל לאיזה מקום, אשר גר שם חתנו רבי יצחק ז"ל, כי, היה... כי היה מלמד שם. ושאל אותו חתנו הנ"ל על שלום אשתו ובניו. והשיב לו חותנו המגיד, עד שאתם שואלני על שלומם, שאל אותי מאיך ענה ליבה? כי אני בא מברסלב, והייתי שם אצל רבנו רבי נחמן ושאלתי אותו מה שכבר שאלתי לכמה צדיקים, ולא השיבו לי תשובה נכונה. והוא השיב לי תשובה נכונה וברורה, כי שאלתי אותו באשר שהאבות ושאר הצדיקים הקדמונים בוודאי חיברו ספרים הרבה, והיכן הם אלו הספרים? בדבר זה כבר שאלתי לכמה צדיקים, ולא מצאתי מענה בפיהם, והוא גילה לי על זה תורה נפלאה. ובשעה שאמר לפניי התורה הזאת, ראיתי להבות אש יוצאים מפיו הקדוש, ונדמה לי שאי אפשר בשום אופן להעלות זאת על הכתב. ולמחר בבוקר בא אברך רבי נתן והביא המאמר הזה כתוב על הנייר ובדיו. תר"ח מעשה בימי הבעל שם טוב הקדוש זכר צדיק וקדוש לברכה לחיי העולם הבא. שהיה איש אחד רך בשנים, היה מופלג מאוד וחריף גדול. היה מתנגד מאוד על הבעל שם טוב הקדוש זכר צדיק וקדוש לברכה לחיי העולם הבא. וציווה הבעל שם טוב הקדוש ז"ל לאנשיו שהשתדלו לקרב אותו אליו, וכן נסו. והשתדלו והביאו אותו לבעל שם טוב ז"ל, ובתחילה ריחק אותו הבעל שם טוב ז"ל מאוד, ולא דיבר איתו מאומה, ולא קיבל ממנו שלום. וכשראה האיש הנעל שהוא מרחקו הצטער מאוד, ודחק עצמו ונכנס אליו כמה פעמים, והבעל שם טוב ז"ל היה מרחקו בכל פעם. פעם אחת מתעורר מאוד הוא בא לפני הבעל שם טוב ז"ל בהכנעה גדולה ובבכייה רבה והתחיל לקרבו ואמר לו שיעמדו עליו מחלוקות הרבה מתחילה מבני ביתו ואחר כך משכניו אחר כך מכל העיר וכל העולם ואפילו עופות יחלקו עליו וחזר לביתו וכן הלאה שבתחילה התחילו בני ביתו להתגרות בו ולחלוק עמו אשר מקודם היה חשוב בעיניהם ונחמד בעיני כל מחמת שהיה איש טוב וכשר ועתה התחילו לחלוק עמו בתחילת בני ביתו ואחר כך חלקו עמו השכנים אחר כך כל העיר וכן גם הסביבות כולם חלקו עליו פעם אחת היה עומד ומתפלל והיה מתפלל כראוי בהתלהבות ובתוך תפילתו והתלהבותו פרח עליו עוף אחד שקוראים תרנגול הודו ובלבל אותו באמצע התלהבותו וחרה לו מאוד מאוד, והיה מפריח אותו וחזר לתפילתו והתלהבותו כמתחילה. הוא פרח עוד הפעם העוף הנ"ל ובלבל אותו שנית באמצע התלהבותו. וחרה לו ביותר והפריח אותו פעם שנית, וחזר לתפילתו. בתוך תפילתו חזר עוד העוף הנ"ל ובלבל אותו עוד, וחרה לו מאוד. והיה רץ וחטף גרזן, ורצה רוגל, שבלבל אותו בתוך כך נזכר מה שאמר לו הבעל שם טוב, שאפילו עופות יחלקו עליו. ועל ידי זה נח רוגזו, והניח העוף, ונמנע מלהתיז ראשו. וכלל כוונת מעשה זאת לידע, כמה וכמה עניינים וניסיונות צריכים לעבור על כל מי שרוצה להתקרב לה' יתברך, וללך בדרכה יתברך. כי זה האיש הנ"ל היה צריך לניסיון כזה, שהתנשא על ידי הבעל שם טוב ז"ל בעצמו דייקה. שהבעל שם טוב ז"ל בעצמו יהיה מדחה אותו וירחיק אותו ויבזה אותו כל כך ויהיה צריך לעמוד בניסיון זה מבלי להשגיח על התרחקות מהבעל שם טוב ז"ל רק אדרבה, יכתת עצמו תחת רגליו ויישא אחריו כל כך וגם לסבול כל מה שסבל אחר כך מריבוי המחלוקת שעליו כל כך והעדי שעמד בכל זה זכה להיות צדיק גדול אשרי לו. גם הבנתי ממנו ז"ל שגם זה היה לו לישועה גדולה, מה שנתאפק על כעסו, ולא הרג את העוף על ידי שזכר שהבעל שם ט"ז אמר לו שגם העופות יחלקו עמו. כי אם היה הורג את העוף, היה מזיק לו הרבה לעבודתו. אך הבעל שם ט"ז הקדים לו רפואה, שרמז לו תחילה זאת, שגם עופות יחלקו עליו. ואחר כך היה כן, עד שכמעט הרג את העוף כנ"ל. ובחמלת השם עליו נזכר מה שאמר לו הבעל שם ט"ז ועל ידי זה פסק כעסו וניצל, וזכה אחר כך למה שזכה, תר"ט. שמעתי, רבנו ז"ל היה בחורף אצל המגיד מטריביצה, ואמר עד אצל הקירה, והמגיד לא היה בביתו, ואנשיו עמדו אצלו, ואמר להם רבנו ז"ל, תפרסו בשלום המגיד עבורי, ותגידו לו, ויעשה אלוקים את העם דרך המדבר ים סוב. ויעשה אלוקים, כשדינים חס ושלום מקיפים את האדם, דרך המדבר מיוסף, היינו צריכים לדבר מהצדיק הנקרא יוסף. בחמושים עלו פרש רש"י מחמישה, היינו על ידי חמישה מוצאות הפה, שהוא הדיבור, עלו בני ישראל ממצרים, היינו מכל המצר. תרש"י <יוד> שמעתי, פעם אחת אמר רבנו ז"ל להרב יהודה, חתן הרב רב מסטרטיס, שהיה מקורב לרב הצדיק רב פנחס מקוריץ. הגידו לי דבר מהרב הצדיק רב פנחס מקוריץ ז. אמר לו, כך אמר רב פנחס אנו אומרים אשמנו, בגדנו, גזלנו לשון רבים. כי צריכים לומר אשמתי וכו'. רק אנו אומרים כביכול בלשון טענה לה' מטבח. אשמנו. ואם לא, אם שלא נתת לנו כוח ורשות, לא היינו יכולים לחטוא. אמר רבנו ז"ל, אני גם כן מפרש כך, ויגש אליו יהודה, כאשר איש ישראל ניגש להשם יתברך לבקש מחילה על עוונותיו, ויאמר בי אדוני, רצונו לומר, כוחך בי, באם שנטלת את כוח שלך ממני, לא יכולתי לחטוא. וידמה האדם בנפשו שהוא פוטר את עצמו בטענה זו, על זה הוא אומר, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני. הנני מדבר דבריי כדי שתבוא תפילתי באוזניך, אבל אל איכה רפך בעבדיך, כי ידעתי אשר אני אחייו. תר"א <תקרבות> התקרבות הרב יודל הנעל אצל רבנו ז. הרב רבי יודל הנעל היה החתן הרב רב מתרס ניץ. הרב רב ליבלה מסתלק על הים מנשיאת ארץ ישראל, ואמר אם היה בכאן חתני הרב יהודל, אזי לא היה מניח אותי להסתלק כאן. שמעתי, בשעה שנשא הרב רב לב הנאל על הים, הושיטה חיה אחת את ראשה מהמים והלכה כנגד הספינה. ונפלה אימה בחרדה גדולה על האנשים מהספינה, שלא תהפוך את הספינה. ולבש הרב רב לב את הטלית ותפילין והלך לנגדה, ונכנסה לים. לאחר הסתלקותו הניחו אותו על דף על המים, וצף והדף אל הנמל, ועמד עליו עמודא דנוע, ויצאו כל אנשי העיר וקיבלו אותו, ובאותה העיר מכמה שנים מקודם היה חכם, ועשה צוואה שלא יניחו אצלו שום ברנש, וכשיבוא חכם מארץ פולניה, ויעמוד עליו עמודא דנוע, אזי יניחו אותו אצלו. והרב יהודה לנעל חתנו היה למדן גדול, גם בעל מקובל וזקן, בשעה שנתקרב אל ורבנו ז"ל היה אזרח בשנים, והיה באותה עת במדוודקה, והוא היה דר בעיר דש"י, בערך עשרים פרסאות, ממתוודקה. ואמר, איך יכולין לשב מרחק כזה מרבי כזה, ועקר דירתו משם סמוך למדוודקה. תרש"ב מצינו בקונטרסים ישנים מכתב יד החברים אשר שם הלשון מתוקן יותר בהתורה אמור אל הכהנים, בסימן ב', באות ז', בהספר הנתפס כתוב שם, והנשמות עם התפילה נקרא כבוד, על שם שהיא מלבשת אותם וכולי. שם, זה בחינת תפילה כמו שכתוב, את השם האמרת היום. כהנים, בחינת תורה, ובחינת נשמות, כמו שכתוב, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו. אהרון, בחינת משפט, כמו שכתוב, מנשא אהרון את משפט בני ישראל, כי צריך לזה בחינת משפט, ואמרת עליהם, ואמרת די כאן, כי צריך להביא כל התפילות לבחינת משה משיח, והוא יקים אותם, כמו שכתוב, ויביאו את המשכן אל משה, ויקם משה את המשכן, ולנפש לא יטמא בעמיו, היינו שמירת הברית הנ"ל. תרש"ג וזה מצאתי בספר חיי מוהר"ן, כתיבת יד, שכתב שם מורנו הרב רבי נתן ז"ל בזה הלשון. מי יפאר גודל פאר הדיבור הקדוש, כשיצא מפיו בקדושה ובטהרה, בצרכות ובזכות, בתכלית הבהירות, שאפילו בגשמיות היה מונח על דיבוריו הקדושים כל מיני כן שבעולם, אשר אפילו אנשים פשוטים נבהלו מאוד מדיבוריו, והיו נחשפים תמיד לשמוע דיבורים מפיו. וכל מי שהיה מדבר עמו היה נמשך ונכרח אחריו בהשתוקקות גדול. ואפילו הרשעים שבקהילת קודש אומן, כולם היו כרוכים אחריו ונתעוררו קצת. עד שהיה להם כמה וכמה ארועי תשובה, מה שלא עלה ליבם מעולם, כאשר סיפרו בפיהם בפירוש, שכבר התייאשו עצמם והיו כמושבעים ועומדים, שבוודאי לא יהיה להם שום ארעור תשובה, והיו רחוקים לגמרי משום צד ארעור תשובה. כמפורסם לכל מי שהיה מכיר אותם. ועל ידי דיבוריו הקדושים מגיעה להם גם כן יורר תשובה, אף על פי שמעולם לא דיבר עמהם מענייני תשובה ומענייני קדושה, כלל כלל לא. רק אדרבה, תמיד היה מדבר עמהם שיחת חולין וסיפורים בעלמא, אף על פי כי כן נמשכו אחרי הקדושה מדיבורים שלו לבד, עד שהיו סמוכים מאוד לשוב אל המטבח. ואם לא הייתה נטרפה שעה, שהתגבר קטרוג מאוד. ונסתלק באמצע, בוודאי היו שווים אליו יתברח וכו' וכו'. וכל מה שאנו מספרים ממנו, הכל נחשב לגנות אצלו בערך עוצם הפלגת מעלתו. כאילו כל הימים דיו וכו' אי אפשר לספר אפס קצהו מעוצם מעלתו וקדושתו. הן גדולת חוכמתו ותורתו המפורסם, והן עוצם קדושתו וכו'. סמא דמילתא נשתוקא עד כי יבוא שילה, אז ידעו ויראו עוצם גדולת רבנו הקדוש והנורא ז"ל. כי אז יספרו ממנו הרבה בעת שיבוא משיח צדקנו, שיצא מחלציו, כאשר סיפר ברבים, שפעל אצל השם יתבהח שהגואל צדק יהיה מלצאי חלציו. יהי רצון שיבוא במהרה בימינו אמן. תם ונשלם שבח לאל בורא עולם.